да лекуваш тялото. Това е професия, да лекуваш душата, това вече е призвание. Сега ни гостува един човек, който прави и двете, професор доктор Коста Костов, име в българската поумология, уважаван преподавател, лекар с дългогодишна практика, но също така чувствителен публицист, обществен коментатор, човек на словото. В неговата нова книга, издадена от Хеликон, той събира кратки, но дълбоко проникновения сета, писани през годините, но сякаш изречени в един дъх, това не е просто книга, а болка, изказана с откровенност и с поглед на будител. Добър ден, професор Костов! Добър ден, господин Илья. Добър ден и на да всичките слушатели. Благодаря за поканата. За мен е чест да гостувам на Националното радио. За нас е чест да сте в нашия ефир. Тревогите, гнева, надеждата. Какво ви потикна да съберете тези текстове именно сега? Имаше ли нещо като момент, точка на кипене, която ви накара да ги издадете в книга. Аз така на посоки отваря чета само една от темите, за да видят, да усетят нашите слушатели, колко е актуално е всичко, което намираме тука. България има по-добри лекари, медицински сестри и лаборанти, от тези, които системата на българското здравеопазване заслужава. Едно да. съвсем актуално заглавие. Да, това заглавие, между другото, стана много популярно в мрежата. И по всеки повод виждам физиономията си. От под нея има а, тази моя мисъл, която всъщност е изпълнена с съдържание. Това е мое действително верую, че България действително има по-добри медици, отколко системата заслужава, защото системата не е създала необходимите условия те да се развиват, да се квалифицират, да са удовлетворени от своето призвание. Защото лекарската професия, ако не е призвание, тя не е нищо друго. Между другото, а, тук е момента, за да, да иллюстрирам това да кажа, че Волтер преди 200 години има едно, една, една великолепна фраза, която с обичам. Тя е иронична, но всъщност в нея се казва всичко за лекарската професия. Волтер казва, че призванието на лекаря е да забавлява пациента, докато природата свърши своята работа. Това е всъщност плацебо ефекта, който ние гоним. И в това се крие целият ефект на личността на лекаря, неговата ерудиция, неговото отношение към пациента. В този смисъл ние имаме наистина по-добри лекари, лекари, които отделят внимание, Медици, които се грижат за пациента с цялото себе отрицание, себе и състрадание. Състрадание. Те състрадат с тях. Тоест, поради това, че ние не сме така развито технократска медицина, mm -hmm. ние отделяме повече време на пациента. Извличаме нужната информация по-скоро от него, отколкото от технологичните методи, защото не навсякъде има необходимата апаратура, за да може лекаря да се справи. Но се върна към книгата ви ме попитахте или подфърляхте идеята, че... Е, в един момент как се израз... казва, да, трябва да, да, трябва да, да. публикувам, трябва а, да напиша... Как се изразихте? Вие казахте взрив или... Точка на кипене. Точка на кипене. Всъщност всеки от тези текстове, които съм написал близо 70 съм кипял. Uh -huh. а, това, е, това е наистина... А, когато в миналото, преди да се захвана още с писане, съм мислял... Абе, как така един поет казва, или писател, че дълго върви с една тема, постоянно я е, мисли, обмисля и идва един момент, когато той я е казва, написва. При мен също се случва, защо пише е въпроса. Uh -huh. Пише, защото когато се появи някаква тема в главата ми, нещо, което започва да кипи в главата ми, то почва да ме мъчи. А, и това е действително така. Докато него изсипя върху листа, то не ме напуска. Докато карам колата, дори и докато говоря с домашните си, аз блуждая някъде и когато ме питат какво случва с теб, нещо те питах, всъщност аз работя върху тая тема. И когато тя се формира в главата ми, след това я е полагам върху листа и се освобождавам от нея. Винаги има конкретни поводи, всеки текст е свързан с конкретен повод. А що се отнася до конкретния повод въобще за книгата, това е моята 70 годишнина на 4 юли, тази паметна дата за демократичния свят, аз направих 70 години и бях се зарекал, че на, тези 70, на тази 70 годишнина аз ще издам тази книга. Не да сте жив и здрав, поздравление Благодаря. от целия ни екип. А, преди 10 години на моята, 50 годиш, на моята 60 годишнина бях се зарекал да издам учебник по а, билдромни болести. Той е на лице. Вотомник, наречен ръководство по биодромни болести, с който боравят всички специализанти, лекари, единствено в момента в България, достъпен а, в а, интернет пространство, вече го няма на пазара. Започвайте преди... да пишете и следващата голяма годишнина. О, от... да, да, вече, ма вече сте, имам 15 текста, защото тази книга, както може да предположите, е в предпечат от някой месец. При това време се родиха още текстови. Всъщност, тази рожба ме стимулира да, да, да, да родя други рожби. Малко по заглавието, черно и бяло, ние знаем, че действителността а, рядко може да бъде описана единствено в черно-бели категории, но бедата е, че а, част от нас си представят, че действителност из е изцяло сива и че няма никакво значение. За вас обаче а, има, има ясно видима нужда да се показва доброто и злото, да сме наясно в а, моралния компас. Точно така, напълно сте в целта. Първо искам да не забравя, да благодаря на господин Христо Комарницки за великолепните 20 иллюстрации на книгата. За мен е огромна чест той да бъде мой иллюстратор. А... Ени графични творби са да, съм... които са наистина изпознавителни? Това са метафорични образи, които са родени от текстовете. Всъщност господин Комарницки чети моите текстове и сам за решение върху кои да работи. И аз съм щастлив, защото така добре иллюстрират прочетеното. Искам да благодаря и на Красен Кръстев за тази гениална корица. Мисля, че всеки, който видя книгата, всъщност по-малко хвалиха мен, отколкото изказваха възхищение си от курицата. Мисля, че корицата е наистина великолепна. А, що се отнася до заглавието, първо искам да подчертая, че няма нищо общо с Стендал, където има червено и черно. А, има няколко разлики и прилики. М, всъщност аз не съм Жулиан Сорел. Той е твърде млад. А, това е едната разлика. Втората разлика е, че когато Стендал е давал Заглавие на Червено и Черно, той всъщност никога не е обяснил, защо Червено и Черно. А, първоначалната, първоначалната заглавие на книгата е била Жулиен заради главния герой. Но в някакъв момент той решава да е Червено и Черно. А, счита се, че това е било модерност на епохата да се слагат контрасти. И тук веднага минавам към моето заглавие. А, когато сложих моето заглавие, въобще не съм имал предвид Червено и Черно. Просто давам обяснение да се сложа разликите. А, приликата ми с Стендал е в контраста. Тоест, аз слагам този контраст. Тогава е било модерно да се слагат тези контрасти. Червения мундир на френските войници с черното духовенство, с расото. А, при мен, а, как да кажа, ако се послужа с една китайска мъдрост, всъщност паля свещ, а, за да погледне в тъмнината. Ние сме малко. Ние не ни, ни сме. Българите не сме нюансирана популация. Ние сме крайни. Тус сме и в черното, тус сме и в бялото. Но някак някакси сме като Боридано и Магарета, които стоят между две купи силно, където е доброто. Но тези две Магарета така се дърпат, че остават гладни. А всъщност, ако проявят мъдрост, могат да се нахранят добре. А... Тоест имаме проблем в а, а, колективното постигане на по-добри условия за живот, на магаретата, които сме да. или, или е нещо друго, защото а, запитах се дали се усещате като самотен глас или вярвате, че има критична маса от хора, които мислят като вас, даже да мълчат, но че в един момент а, тези хора, които знаят кое е добро и кое е зло, ще подредят Ж, живота си и живота ни? Ох, въобще не съм самотник. Mm -hmm. Надеждата е, че има много като мен. Някои от тях са мои вдъхновители. Всъщност от някои от тях аз се вдъхновявам. Ние сме, според мен, едно сериозна, сериозна група от, нека да кажа, аз се наричам народ. Гражданите, които имат съзнание и морал и гласат по съвест, аз наричам народ. И аз другото стана че аз наричам популация. Uh, това е, разбира се, uh, по Иван Динков, мой, един от моите любими поети. Той нарича тази част на съзнателни граждани народ. Има народ. И аз считам, че точно този народ ще промени, ще направи, да, да кажа, дума, да кажа думаното духовно и политическо обновление в България. Uh, ще си послужа още нещо с Иван Динков, защото не само живите ме вдъхновяват за всички тези текстови, а някои, които не са между нас. В едно свое стихотворение Иван Динков казва О, любими, мои велики пиеници, плащам, станете от гроба. Всъщност всички тези аз ги извадех от гроба и те са постраниците на, на, на, на моята книга. Всъщност моята книга е пълна с филипики, но също се е пълна с мои вдъхновения към тези личности. Ако а, не съм, не съм а, а, решил да ги изброя, но сигурно има стотици споменати мои а, вдъхновители, велики, велики пияници, ако мога така да кажа, на които искам да вдигна от гроба и ще ги събера и ще платя, за да се напием веднъж. А, това, което винаги ме е карало да напише нещо, за съжаление, вероятно е свързан с обстановката България, е по-скоро да напише нещо, което да събуди обществото от общедушието, от тази търпимост, защото ние сме една странна форма на демокрация. Този велик природен феномен да има Единството между форма и съдържание, това е природен феномен, навсякъде го има. Ние го виждаме в България е абсолютно нарушен. И има една форма на уж, либерална демокрация, но съдържанието изглежда по съвсем друг начин. Фасадна демокрация Фасадна... вече това. Фасадна, аз, е, аз бих е това... нарекал олигархична автокрация, uh -huh. бих е нарекал даже още по-зле, по, по, по, ще цитирам един уважаван, политик, мой голям приятел. Пановят Ляков се казва, един от истинските демократи в България. Ще цитирам и господин Тонев, покойният господин Тонев, човек, който безкрайно обичам. и считам за единствения политик, който ми е вдъхновил да вникна в българската политика, да разбира, че политика може да бъде и морален. Той държеше много на това. Той се противеше на това, че политиката е аморална дейност. Че тя има собствен морал. Да, тя има собствен морал. Ето, виждате войната. Войната без а, жертви не може, без сила не може, без оръжие не може да победи злото. Но той много държеше на това, че дори тази аморална дейност трябва да се извършва от морални личности. От личности с морал. А, това, ако позволите, е и част внед... вкарано, имплантирано в моето заглавие. Той идва от стоиците, mm -hmm. където мъдростта е доброто и злото да избираш между двете, да се учиш да живееш праведно, да се учиш да живееш по един почтен начин с добродетели. Той идва от богомилите, ако им да прощават всички, които не харесват богомилите, там също има това, това, това, това отношение към доброто и злото, но доброто наделява. Ако не наделяваше доброто, ние с вас нямаше да си говорим. Света отдавна нямаше да го има. Как бихте насърчили младите хора, които искат да останат почтенни, но виждат че, виждат, че кариера се прави с цинизъм, виждат, че циничните побеждават, виждат, че цинизма е на власт? Елате да видите моите сътрудници и ще се убедите, че има такива млади хора. А, примера. Аз имам такъв текст вътре. Един от текстовите ми е посвятен на примера на лидера. Нон Дукор Дуко. Аз водя, не ме водите. Но в същото време лидера е този, който води, но този, който тика отзад. Каруцата, по една метафорична рисунка, която всички познавате, със личен пример. Моите сътрудници са такива хора. И ако лидера не е. Морално извесен, ако лидера не се стреми към добродетелност, към чистота, ако той не изповядва и ни споделя демократични, либерални ценности, свобода на личността. Защото свободата на личността означава преди всичко достоинство, означава опазване на личното достоинство. А какво означава личното достоинство? Да се стремиш към истината. Да говориш пари, да, да, да, да, да се стремиш към паресие. Този, този древен идваше от Еврипит термин в Древна Гърция, в който са давали на най-извесените, на най така променентните личности в Древна Гърция, правото да говорят и то само истината. Истината такава, каквато е дори най болезнената Даже да боли. Даже да боли. А вие не сте политик, но сте силно политически човек в смисъла на отговорност и будност към общите ни дела, гражданските дела. Смятате ли, че лекарите, хората на науката у нас трябва по-смело да влизат в обществения разговор? Ох, абсолютно. Ще ви кажа, ще се позова на, на Макс Вебер, ако позволите. Един от бащите на съвременната социология. Аз, се, аз изповядвам неговата дефиниция за интелектуалците. Той казва, той първо дефинира интелектуалците. Това са хора на преподаването, учители, артисти, учени. Том не споменава лекари, но аз съм и учен, и преподавател, и писатели. Той казва така. Тази прослойка никога не трябва да съществува, да стои дълго в политиката, но във всеки един момент, когато обществото страда, когато има обществен дефект, деструкция, те трябва да влизат, забележете за кратко, да слагат темелите, моралните темели, и да излизат от политиката за да запазят своята свобода и достоинство. Защото влизането на интелектуалеца в политиката въобще, той губи своята идентичност. Той вече не е интелектуалец. Политиците не са в дефиницията на Макс Вебер. Да, това е интересно, но в някакъв момент, когато е в криза, когато е в във обществена болест, има нужда от този вид полагане на морални Въпреки многото рискове, вие знаете, няма да ги споменавам, да. тук, но аз понесах всички рискове на моите свободол Последно, как разчитате симптомите на обществената болест, от която страда страната ни и а, какъв е лекът? Ако говоря за здравеопазването, болестта е злокачествена, затова тук няма да говоря. Но все още имаме надежда за обществото, защото има достатъчно ангажирани, достатъчно почтени българи, които в точно определен момент са готови да го направят. Пак ще цитира Иван Иван Динковко, позволите, защото той винаги ми идва в такива случаи. Защото той е наистина във всеки един мой текст а, провижда моите големи поети. Той казва и под най-дълбоката кала има твърда земя. България има твърда земя и ние ще стъпим на нея. Обеден съм. Благодаря. С а, тази удивителна метафора завършваме. Този разговор с професор доктор Коста Костов, човек, който лекува не само от дробовете, но и съвестта. книгата му издадена от хеликон и озаглавена бяло и черно, размисли, фрагменти, вдъхновения, филипики, есета, пътеписи, едновременно диагноза и зов, да не мълчим, да не се примиряваме и да не забравяме, че духовното здраве е също толкова важно, колкото и физическото. Благодаря ви, че бяхте с нас. аз благодаря за тази възможност.